Галичанам, котрі вже доста навоювалися з москалем, такий фасон був дивним, але вони намагалися сприймати його поблажливо і з розумінням. Чого тільки не побачиш на цьому світі. До величальних привітань біля Володимирського собору долучилися церковні дзвони. Вояки, всі як один, подивилися на храм святого Володимира благоговійними очима і почали хреститися. Петро Гультачук не витримав і, порушуючи розміреність карбованої стрілецької ходи, вибіг за брук на узбіччя, укляк на коліна і, тричі вдаривши чолом, поцілував землю. Приєднавшись до колони, він подивився на Мирона очима повними сліз. – Вибачте, пане поручнику, один Бог знає, як я сітішу. – Ну, – сказав Михась Проців, – тільки не плач. Колона поволі завертала на Велику Володимирську, де по праву руку червоніли стіни університету того-таки Святого Володимира. Мирон тут був у січні минулого року, коли маніфестації проводили вже студенти, бо сотні тисяч військового люду, які місяцями мітингували в Києві, стомилися і роз'їхалися хто куди а банда Муравйова уже була біля горід. Щойно вони повернули ліворуч на Володимирську, як побачили світлу будівлю педагогічного музею, в якому колись засідала Центральна Рада, а потім і директорія Української Народної Республіки. Зараз тут на фасаді майже під самим скляним куполом висів величезний портрет головного отамана Симона Петлюри, який дивився на них, мов, живий, і хай там що, а вони таки парадували перед головним отаманом. І може тому, що стрільці бачили в руках гімназиста Томик Івана Франка, а може через те, що таки вздріли самого Петлюру і настала пора, вони раптом розправили плечі, підняли голови, і твердо карбуючи крок по бруківці Князівської вулиці, на всі свої 322 голоси заспівали. Не пора, не пора, не пора, Москалеві і ляхові служить, Довершилась України правди стара, Нам пора для України жить. Цю сувору вручисту пісню дехто підхопив у натовпі на її закличний голос почало збігатися ще більше киян, які річками стікалися до людського моря з довколишніх вулиць і вуличок – Фундукліївської, Ярославового Валу, Хрещатика, Терещенківської, Театральної, Прорізної. Врешті-решт на перехресті Володимирської та Фундуклівської стовпилося стільки люду, що корінь не зміг рухатися далі однак уяки марширували на місці, бо їхній крок був у єдиному ритмі з піснею. «Розступіться! Та розступіться ж нарешті! Що ви за народ такий? Дайте пройти героям до Софіївського Майдану!» мукали з натовпу свідоміші громадяни, котрі знали, що найбільші національні врочистості відбуваються біля Софії. Колона поволі рушила далі, вони поминули ошатний театр, на фасаді якого висів портрет Тараса Шевченка, заклечений залом та айстрами. А трохи вище також мав жовто-блакитний прапор. Біля золотих воріт стрільці завершили пісню словами, що стала їхньою клятвою. Бо пораса велика є, єсть, у завзятій важкій боротьбі. Ми поляжем, щоб волю і славу і честь, Рідний краю, здобути тобі. Слава, слава, слава гойднулося над збудженим натовпом, А попереду вже був Софійський майдан, Де біля пам'ятника гетьманові Богдану Хмельницькому Зовсім несподівано для них стояв у повному складі Штаб їхньої восьмої самбірської бригади на чолі за таманом Гофманом. Ліворуч злітав у небо Софійський собор. Далі попереду сяв Михайлівський Золотоверхий. Вояки ревно хрестилися до золотих бань і церковних хрестів. Уже не в одного Петра Гультайчука волово блищали очі, гострі борлаки на худих шиях стрільців ходили вгору вниз. А розквічений натовп підсипав жару. Слава Україні! Слава Петлюрі, слава Галичанам! Отаман Гуфман стояв під бреластим постаментом гетьмана і здалеку енергійним жестом показав сотникові Станіміру, аби той зі своїм куренем продефілював перед штабом бригади, а заодно й перед тим таки гетьманом, що разом із конем нависав у Гофмана над головою. Станімір так і зробив. Повів курінь колом, віддав честь бригадному штабу, і отаман Гофман, кинувши руку під дашок, весело підморгнув Станімірові. Через сім місяців Карл Гофман – цей австрійський офіцер-романтик, який присвятив себе боротьбі за українську державність, буде розстріляний большевиками в Одесі. Росіяни запропонують Гуфману перейти на їхній бік, обіцяючи йому ранг полковника і усі привілеї переможної армії. А він мовчки піде до мору на розстріл. Та поки що командир 8-ї Самбірської бригади Карл Гофман гордо стояв під постаментом Гетьмана Хмеля і тішився разом з усіма українцями, які залили Майдан повінню щирої радості. Станімір із коренем ледве пробився у Софіївську вуличку, що круто спускалася вниз до Думської площі. На цій площі стояла київська ратуша лицем до хрещатика. Триповерхова, майже квадратна будівля з чотирикутною вежею і гострим шпилем, на якому височів архістратих небесного воїнства Михайло. Київський покровитель, він дивився поверх хрещатика десь на печерські пагорби та бачив, звичайно, ще далі. Бачив, як по той бік Дніпра скупчується нова орда, відбирає у тамтешніх рибалок великі човни і пускає їх на воду. Довкола міської думи теж вирувало муравлище народу. Стріляцям спершу навіть здалося, що це та сама публіка із Софійського Майдану збіглася сюди побічними вуличками. До певної міри так воно й було –